Slavoslovia 261, către Împăratul Ceresc. Aleluia, slavă ție, împărate Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin smerenie și sfintele taine, mintea, inima și sufletul nostru ai curățit și ochii minții noastre în adâncul tainelor tale au privit. Aleluia, slavă ție, împărate Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de jurăminte blesteme și vrăj, neamul nostru l-ai dezlegat, l-ai ferit și puterea lor ai risipit. Aleluia, slavă-ți, Împărate, Cereste, bine și ți mulțumim, fiindcă în respectarea legii și a poruncilor tale, trăirea cuvintelor Sfintei Evangelii pentru noi le-ai rânduit. Aleluia, slavă-ți, Împărate, Cereste, bine și îți mulțumim, fiindcă prin rugăciuni, post, slujbe Sfinte, ca să ne salvăm neamul și țara ne -a și ne Al Lui Aleluia, slavă ție, împărate celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin cuvântul cel smerit, înțelepciunea ta, în duhul celor rău a lovit și negura vicliniilor lui a risipit. Aleluia, lui ție, împăratei celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă diamantul credinței din scoica inimii noastre cu adențe l-ai șlefuit, Aleluia, slavă ție împărate celesc. te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin adevărul tău ne-ai sfințit și rugăciunea minții în inimă, în duch și în adevăr ne-ai dăruit. Aleluia, slavă-ți, împărate ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă între cei binecuvântați, la dreapta Domnului Isus Hristos ne-ai ales și ne-ai primit. Aleluia, slavă-ți, împărate ceresc, te iubim și îți mulțumim fiindcă în adâncul inimilor noastre te-ai rugat, deși noi cu nevrednicie rugăciunea ta n-am auzit și n-am ascultat. Alulea slavăție ție, împărate celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă tămâia rugăciunilor și smirna liturgiei la cer le-ai luat, când locul în cer și numele cel nou Tatăl Ceresc ni le a dat.